Əl-Furqan Haqq-ı Batildən Ayran Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahım adı ilə Əbərəkəl-ləzînə zələl-furqanə alə əbdihini yəkuna lil-aləminə nəzirə Ələmləri xəbərdar etməsindən ötürü Öz quluna furqanı nazil edən Allah necə də xeyir xahtdır. Əllədələhumülküs semawati <Sessizlik> vel ardı və yerin səltənəti ona məxsustur. O, özünə oğul götürməmişdir və səltanətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir. Və min dünihi əlihətən lə yəxlqunə şeyən və hüm yuxləqun, və la yəmlikunə <Sessizlik> li əndərinə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 Hayat verməyə və ve yenidən diriltməyə qudrəti olmayanları özlərinə məbud götürdülər. Və qaləl-ləzine kəfəru in hədə illə ifkun və ə'anəhu aləyhi qawmun əkhərun Fəqəd cəhəd Kafirlər, bu, mühəmmədin uydurduğu yalandan başqa bir şey deyildir. Ona bu işdə işte başqa adamlar da kömək etmişlər, dedilər. Beləcə onlar haqsızlığa və iftiraya yol verdilər. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا qahiyatum onlar bu keçmişdəkilərin məğullarıdır o bunları başqasına yazdırmışdır bunlar səhər axşam onun özünə oxunur dedilər qul anzalahu lladhi ya'lamu's sirra fi's samawati wal ard De ki, onu göylərdə və yerdə olan sirləri bilən Allah nazil etmişdir. Həqiqətən O bağışlayandır, rəhimlidir. Rəhimlidir. وقالوا ما onlar dediler bu nece elçidir ki yemek yeyir bazarları gəzib dolaşır ne üçün ona özü ilə birlikdə Xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi. Əyulqā ilayhika kanzun aw takūnu lahu jannatu ya'kulu minhā. V qāla zālimūna ona bir xəzinə verilmədi.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 Hak yoldan azdılar ve bir daha o yolu tapabilmeyecekler. Tebərək <tabaraka> eləzi inşəə cəal leke xayran min dəlikə cənnətin təcri. təcri min təhtihələn hər və yəcəall leke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 Lakin onlar qiyamət saatını da yalan saydılar. Biz də onu yalan sayanlardan ötürü yandırıb yaxan bir od hazırladıq. <Sessizlik> onlar cəhənnə modunu uzaq məsafədən gördükdə belə, onun necə qəzəblə qaynamasını duyacaq və xışıltısını eşidəcəklər. Və idə ulqu minhə məkənən dəyiqən müqarraninə, də'u hünəlikə suran. Onlar əlləri boynunda bağlı halda cəhənnəmin dar bir yerinə atıldıqları zaman ölüm diliyərlər. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا deyilər Bu gün bir ölüm deyil çoxlu çoxlu ölümlər isteyin Qul əzalik xeyr am cennətul xuldəti vədəl muttaqun kanat ləhum cazaa De ki, bu yaxşıdır, yoxsa müttəqilərə bir mükafat və dönüş yeri olaraq vəd edilən əbədiyyət bağı? Ləhum fīhə mə yəşəunə xalidin, kənə alə rabbikə və'dən məsğulə.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 O gün Allah onları və onların Allahdan başqa istayiş etdiklərinin hamısını məhşər ayağında cəm edərək dəyəcək. Mənim bu qullarımı haq yoldan siz mə azdırdınız, yoxsa onlar özləri azdılar Qalū subḥānaka mā kān yaṅragīnā an nattakhidə min dūnika min awliyā walākin mā taʿtahum waābāhum ḥattā Onlar deyəcəklər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 Tan qad kəzdəbukun bəma təqulun fəma təstətiun sərfə və la nəsrən və men yəzlim minkum nuzəqə deyiləcəkdir. Onlar sizin dediklərinizi təksib etdilər. Artıq siz nə əzabı özünüzdən dəf edər Nə də başqa bir əlacınız qalmamışdır. Zülm edənlərinizə böyük bir əzab dadtıracayıq. Wa ma awsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kulun at-ta'ama Və cəhalnə bə'dəkum li bə'dən fitnən ətəsbirun və kən Səndən öncəki elçilərimiz də yemək yiyər, bazarları gəzib dolanardılar. Sizin bəzilərinizi digərlərinizlə sınaqdan keçirtdik ki, görək səbr edə biləcəksinizmi? Sənin Rəbbin görəmdir. Və qalanlər də yoxdur. "Bizə mələklər endirilsin, yoxsa Rəbbimizi görək." Onlar özlərini böyük qarşılaşacaqlarını güman etmirdilər. Nə üçün bizə mələklər göndərilmədi? Niyə biz Rəbbimizi görmürük? Onlar özləri haqqında yüksək fikirdə oldular və böyük üsyankarlıq etdilər. Yəvmə yərəvnəl mələikə tələ buşra yəvmə idillil mücriminə və yəqudunə hicrən məhcura. Məhs mələkləri görəcəkləri gün, günahkarlara heç bir müjdə olmayacaqdır. Mələklər diyəcəklər, cənnətə girməyiniz qadağandır. Qadağam وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ Biz onların etdikləri amellərə baxdıqdan sonra onları sovurulmuş toz dənəciklərinə çevirərik. Ashabul-jennati gün cənnət sakinlərinin qalacağı yer daha lətəxətli və istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır.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 وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا Əmin gün gerçək hökum vermək ancaq mərhəmətli Allaha məxsustur. O, kafirlər üçün çətin bir gün olacaqdır. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيِّهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا Hemin gün zalim kimse barmaqlarını dişleyerek diyecektir. Kaş ki ben peygamberin yolunu tutup gedeydim. Ya veylete aleytani ləm fulanan xalilə. Vay halıma! Kaş ki filan kəslə dost olmayaydım. Ləqəd ədallani əniz zikri bə'də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 Peyğəmbər Ey Rəbbim gövmün bu Qur'anı tərk etdi deyəcək. O kədəlik Beləcə biz hər peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etdik. Doğru yol göstəricisi ve yardımçı olarak Rabbin sənə yetər. وقال الذين كفروا لولن نزل عليه القرآن dedilər. Nə üçün Quran ona bir dəfəlik bütöv nazıl olmadı? Biz onu sənin qəlbinı möhkəmləndirmək üçün tədricə nazil etdik və onu ən gözəl şəkildə ayəbə ayə izah etdik. Və Onlar sənin yanına gəlib elə bir məsəl çəkməzlər ki, ona cavab olaraq biz sənə haqq gözə ən yaxşı yozumu vermir. Ellazina yuhşarun ala vucuhihim ila cehannem ulaiika şaddu makalun va dallu sabilan cəhənnəmə toplanacaq kimsələr məhz onlar yerləri ən pis olan haq yoldan ən çox azan kimsələrdir. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ kitabı Musaya biz verdik və qardaşı Harunu da ona köməkçi etdik. وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْدَمْنَا Onlara ayelerimizi yalan sayan bir tayfanın yanına gedin dedik. Sonra biz o tayfanı yerli dibli yok ettik. Və qəvmə Nuhin ləmmə kəddəbur rüsulə əğrəqnəhum və cəalnəhum linnəsi əyəh, və əəqtədünə lil zalimən azabən əlimən. Biz Nuh qövmünü elçiləri yalancı saydıqları zaman suda batırdıq və onları insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz zalımlar üçün ağrılı acılı bir əzab hazırlamışıq. Biz adı Samudu, Ras əhlini və onların arasında olan bir çox nəsilləri də məhv etdik. وكلا ضربنا له الامثال وكلن تبرنا تتبيرا biz onların hamsına misallar çəkdik və onların hamsını büsbütün məhv etdik Və ləqəd ətəu ələl qəryəti ləti ümṭirət nətrəsəu Məkkə müşrikləri bəla yağmuru düşüb viran qalmış şəhərin yanından keçmişdilər. Məgər onlar onu görməmişdilər? Xeyr. Onlar öldükdən sonra verilməyə də inanmırlar. Onlar səni gördükdə ancaq sənə lağ edir və deyirlər. Budurmu Allahın elçi göndərdiyi kəs? İnkədə layıdulluna biz məbudlarımıza tapınmaqda səbirli olmasaydı az qala o bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı Onlar əzabı gördükləri zaman kimin min yoldan daha çox azlığını anlayacaqlar. Ara aitama littakhadha ilahahu hawaahu afa anta takunu alayhi wakeela? Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmü? Sən ona vəkillikmi edəcəksən? Əm təhsəb ənnə əkkərəhum yəsmağunə əv yəqilun İnhüm illə kəl-ən'ami belhüm ədallu səbīlən Yoksa hesab edirsen ki, onların əksəriyyəti eşitecək və ya anlayacaq, onlar heyvan kimidirlər. Hətta hək yoldan, Daha çox uzaqlaşmışlar. Əlem cerə ilə rabbik kayfə maddə zillə və Mə Əgər o istəsəydi onu hərəkətsiz halda saxlayardı. Sonra biz güneşi onun belatkisi ettik. Sonra o gölgeyi yavaş yavaş özümüze tərəf çektik. Sizin için geceyi örtük Yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlanma vaxtı edən odur. Wa huwallazi arsala ziyaha busran bayna yaday rahmetih. Wa anzalna minas samai ma'an li nuhyi bihi baldatan maytan wa nusqihu mimma öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur biz göydən tər su endirdik ki onunla ölü bir diyarı canlandırar Yarattığımız neçe neçe hayvanlara Ve neçe neçe insanlara Ondan içirdek Biz düşünüp ibret alsınlar diye O suyu onların arasında paylaştırdık Lakin insanların çoku köfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. Əgər istəsəydik hər kəndə qorxudan bir peyğəmbər göndərərdik. Bəla tutul kafirləri və cihad etmələri. Belə olduqda Sən kəfirlərə baş eğmə və onlara qarşı bu Quranla böyük bir cihad et. Birinin suyu dadlı və şirin, digərinin ki isə duzlu və acı olan İki dənizi qovuşturaraq aralarında maniyə və keçilməz sədd qoyan odur. Və hüvə alləzi xalqə minəl məi başəran fəcəaləhu və sihrən və kənə Rabbükə qədiyran. Sudan insan yaradan, ona qan qohumları və sonradan qohum olanları bəhş edən odur. Rəbbin hər şeyə qadirdir. Və yəbüdun min Onlar Allahı qoyub özlərindən nə xeyir, nə də zərər verə bilməyənlərə sitayiş edirlər. Kafir öz Rəbbinə qarşı Şeytan da köməkçidir. Və mərsəlnək illə Biz seni ancaq müjde verən və xəbərdarlıq edən kimi gönderdik. Qul mə əsəlunkum aləyhi min əcrin illə men şəə ayətəxədə ilə rəbbihə səbila.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 Əbədi yaşayana təbəkkül et və onu həm sənə ilə təriflə. Onun öz qullarının günahlarından ağah olması kifayətdir. Əlləzi xalaqəssəmavəti <Sessizlik> vəl-ardı və məbəinhumā fi O göyleri, yeri və onların arasındakıları altı gündə yarattı, sonra da ərşə ucaldı. O, mərhəmətli olan Allahdır. Bunu biləndən soruş. Ve idə qilə lehumus cüdulir <Sessizlik> rəhməni qalun və Ənəcüdü limə təmrünə və zədəhum nufurā Onlara mərhəmətli Allah'a səcdə edin deyildikdə mərhəmətli Allah nədir? Məğer bizə əmr etdiyin şeyə səcdə etməliyik deyənlər Bu da onların nifrətini artırar Tebarakəlləzi cə'alə fi's-samâ'i burucən və cə'alə fiha bürclər qoyan və orada günəş və nurlu bir ay yaradan Allah nə qədər xeyirxahdır. Və o, gecəni və gündüzü kimin xatırlamaq istədiyini və ya şükr etmək istədiyini müəyyən etmək üçün bir-birinin ardınca gətirəndir. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdi ki, onlar yeryüzündə təbəzokarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşa gəlməz bir söz dedikdə, salam deyərlər. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما onlar gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirəllər. يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم كان غراما onlar deyərlər Ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə, doğrusu onun əzabı həmişəlikdir. Və Həqiqətən, o nə pis məskən, necə də pis iqamət qahtır. vəl Təquləmm Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bunların arasında orta bir yol tutarlar. Vallədinə lä yedəunə məallahi ilāhan əxar وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّت۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ İLLÂ BİL حَقِّ وَلَا يَزْلُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Onlar Allah'la yanaşı başka məbuda yalvarmaz. Allah'ın haram ettiği cana haksız yere qıymaz ve zina etmezler. Bunu eden kimse, cəzalandırılar. Yuda aflahu al-azabu yawm al-qiyamati wa yakhladu Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırılar və onun içində zəlil olub əbəbi qalar. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan.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 وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا Kim tövbe edib yaxşı iş görərse, o doğrudan da Allah'a tərəf qaytmış olar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرُ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Onlar yalandan şahidlik etməz. Lağlağı məclisinə rast gəldikdə oradan ləyaqətlə ötüb keçəllər. Vallazina iza dukkiru bi Onlara Rəbbinin ayələri xatırlandığı zaman o ayələrə qarşı qar və kör kimi davranmazlar. O, lədin Onlar deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün aydınlığı olan zəvcələr və övladlar bəxş və bizi Mütteqilərə imam et. Ulai ka yujzuna al Onlar səbr etdiklərinə görə cənnətdə olan yüksək məqamla mükafatlandırılacaq. Orada heyr dua duayla salamla qarşılanacaqlar. Xalibinə fiyhə, xəsünət müstəqərrə və Onlar orada əbədi qalacaqlar. Ora nə gözəl məskən, necə də gözəl iqamətgərdir. Qulmə <gülüyor> yaqbəubikum rəbbi ləulə duaukum, fəqəd kədəbtum fəsəv fəyəkunu rizəmək. De ki, əgər yalvarmağınız olmasaydı, Rəbbim sizə diqqət yetirməzdi, siz haqqı yalan saydınız, ona görə də əzab sizi rahat buraxmayacaqdır.